Ja, var det mer sånn susig nå enn i jeg tror det er omtrent like susig Nå som i sted okay. <skratt> <Lion face. skratt> Velkommen til MKM-DM Magnus, Kjerstin og Martins Direksjonsmarathon På On Air Radio Velkommen kommen til uh, andre episode av Magnus, uh, Kirstin og Martins digresjonsmaraton. Uh, vi uh, sitter i studioene til On Air Radio og uh, prøver å og stable sammen uh, no sluddering på beina her. Vi har jo en ganske laus tone, men vi har forsøkt å forberede oss litt grann, så Magnus og Kjerstin har begge to forberedt sig på å snakke om viktige ting i dag, mens har ikke gjort det. Jeg tänkte vi kan begynne med Magnus, og da, da går vi jo videre i det som lover å bli en slags følgetong av Magnus finne på spennende og morsomme sosiale ting å gjøre. Vad er det du har uh, funnet på denne gangen, Magnus? Det er vel, uh, skal ikke til ære for å finne på det, for det er jo en jente som, som er til som jeg finner på. Men, det er underleir. Og det er da uh, Øksendal Godlynte Voksenleirskole, kaller de det altså. Uh, Saken er at uh, i juli, slutten av juli, så vil det være en leirskole for voksne i Øksendalen. O det er en fantastisk idé som jeg har... Jeg har fortsatt hatt den ideen i, i drådla med tankene i mange år, at etter å har vokst opp på sommerleire, eh, med årlige, ymse politiske organisasjoner, så jeg har jeg liksom vært på sommerleire hvert år. Sikkert fra jeg var 11 til jeg var noen år 20. Og det har jeg savnet litt, det å være på sommerleire. Ja, jeg har også god fartstid på sommerleire, og det, ja... Det er jo som forsvinner litt. Det forsvinner litt. Eh, og så har da... Jeg har aldri vært på sovely. Nei, men det... Nå kunne jeg oppleve det. Mm. Eh, og likte jeg også veldig godt. Eh, da jeg var på det i femteklasse eller noe sånt. Så, i Øksendalen så er det et gammelt musjonshotell. Eller musjonspansjonat. Eh, som vi da leier en uke. Og vi kommer til ha en uke i juli. 21. til 27. blir det vel som blir fylt av mange artige og morsomme mennesker som først og fremst skal ha det hyggelig sammen og være på leir, men i tillegg lære noe nevenyttig da så vi skal ha kurs i tørrmuring vi skal ha kurs i veving sylting, kurs i å gå bruke kartekompass naturfotografi kurs i uh, vehogging Uh, takk, og, og flere, og mer kommer til da I tillegg til andre sosiale aktiviteter Og sang og dans musik musikk og, og sånt Dette er jo, uh, altså underleir så, så kan man kanskje fornemme at dette er noe som har oppstått uh, på Underskog Ja, det er helt sant uh, Underskog er vel uh, det stedet som uh, Dette har tatt i Der ideen kom opp og, og, og entusiasmen ble uh, sådd Men uh, det er fullt mulig for folk som ikke er på Underskog å være med så dette er åpent? For... Det er åpent for alle. Okay. det man, man finner det på Facebook og søker underleir, og det kommer til å komme en nettside som heter underleir.no også. Det kommer til å lenke til i, i notatene fra episoden her, tenker jeg. Hvem det som, øh, som kommer og holder disse kursene? Er det bare ren idealisme det her drives på? Nei, det? det som øh, noe... Øh, noen, altså det er litt opp kursholderne om kursholderne. Altså noen er professionelle og trenger betalt fordi det er jobben deres, og noen er entusiaster som ikke vil ha betalt eller ikke tar betalt. Så det vil være litt mulig å sette sammen sin egen pakke kurs og ting man man gjør. Da. Noen av kursene krever litt utstyr, og som så vil man nok få en øks som del av det. Som en del av pakka. Som del av pakka når man da, fordi man kjøper da de ulike kursene. Trenger man faktisk å kurses i v ja. Det er mye å lære om V-hogst. Hm. Så, og det får vi oppleve der da. Uh, en annen ting uh, som jeg setter pris på, er vel det at de fleste sommerlærere har vært på, så har, det sånn, så har man sånn mål. Du skal liksom gjennom lære, altså du skal gjennom denne pakka med med foredrag og, og diskussioner og, og sånt. Og så blir liksom de tingene som virkelig er gøy, de lange, nattlige diskusjonene, eller... Føling i fjerde. Føling Alt det, det får man kanskje ikke så mye tid til. Da. Jeg var ofte en av de som arrangerte lærerne, og brukte tiden på å møter og diskutere, bla bla bla bla. Og det ser jeg, ser jeg frem til at dette er en veldig... Jeg ser for meg at det blir lite, lite friksjon. Lite, man, det, jeg tror det blir veldig koselig å bare henge rundt og, og ta noen pils i uteplassen vi skal etablere... Ta, gå og sykle ut bade, gå tur ture i fjellet, vel, spille spill. Det er kanskje også litt med at man nå er, er voksen, og ingen kan komme og be deg om å legge deg, eller, eller ja. at du må sove inne hos lærere, som noen måtte når man var på dereskole, fordi man hadde gått til guttene og gjemt seg i skapet der. Men at man faktisk får lov å, å bestemme, styre over de tingene selv. Ja, ja for det, det, det er poenget. Altså. Dette er en eh uh, jag menar jag läste det att någon spurte om detta var en barnvänlig läger och det er det alltså ikke utan att det betyr att det ska vara flatfyllt og mm. och fjås. Ja. Men uh, men det har satt uh, har liksom satt ett uh, en slags profil för att detta er for voksne människor som vill uh, uh, genuppleva lägerkänslan. Ja, det är det och det har jag med att man med en gang... Uh man, man skal ta hensyn til barn. Det er veldig viktig. Barn skal slippe å, å bli engstelige og redde for fulle folk og alt mulig. Men det er ikke, som det er helt sånn som du sier, det er ikke meningen at folk skal gå, det er ikke rådskilde, liksom. Men, men det har vel noe med at man ønsker da å kunne ha kurs der man lærer sig håndverk og ting, og ikke må legge opp til at de som ikke kan lære seg å spikke enda også skal være med, liksom. Så jeg tror det er noe av tanken som, som også er litt tiltalende at du skal, du skal slippe det å være superpedagogisk og være men du må da få lov å bare lære seg ting og kose seg Men dette var altså uh, eier som, som uh, kom opp med konseptet men så det har dere altså kommet sammen en uh, liten gjeng med, mm. med frivillige som, mm. som har tatt jobben med å planlegge, med å finne sted, med å, å gjøre avtaler og, og, og sette dette der i gang. Hvor mange, hvor mange er det som uh, er med i denne, hvis vi skal kalle det en arbeidsgruppe? Ja, det er fem, seks, seks stykker er vi vel som jobber med det nå. Og vi har fem, seks tredje, som er påmeldt allerede på Facebook. Og så kan se si at halvparten av dem sikkert ikke kommer da, kan man alltid tenke seg. Hvor mange er det plass til? Det er hundre stykker, pluss at det er jo tellplasser i seg, men hvis det blir mer enn hundre så tror vi at det blir for uoversiktlig, og da blir det for mye jobb da. Vi håper kanske på 70, men vi trenger 30 stykker for at det skal bli en leir. Så det trever vi får til. At det blir 30, og så håper vi på 70 kanske da. Og prisen, tipper jeg, blir rundt to, for da overnatting og mat i 7 dagar, blir sånn rundt to og et halvt eh uh, med da noen kurser i tillegg som vi ikke helt vær prisene på så vi må finne ut hva hva som faktisk trengs da. Men da blir det fulle da blir det fullt pensjonær det, det? du får alle måltider og sånn inkludert. Ja. Så, så da, jeg tror det er en billig ferie også i Norge da, å få uh, opphold og sånt, for, og mat for 2.500. Det er ganske godt. Og dette her skjer altså i uh, 21. til 27. juli. Og hvor? I Aksendal. Aksendal. Hvor er Aksendal? I Nordmøre. Nordmøre. Så dit dere supplerer vel da med information om tog og buss og alle ja, måter å komme dit? Ja, vi kommer til å legge opp et opplegg for å, å dele på bil, biler og muligens sette opp buss fra Øslo, mm. egen buss. Og hvis uh, dette høres interessant ut, så uh, leter man altså da bare opp underlejer på Facebook ja. uh, og melder sin interesse der. Ja. Så håper vi at det blir en uh, fantastisk uh, leirskoleopp. Hej. du har meldt at du vil snakke om et tema som er nært og kjært mitt hjerte, nemlig uh, søvn. Ja. Hva, hva er innfallsvinkelen her? Uh, altså, innfallsvinkelen var at jeg måtte komme opp med et tema, og så, og så lå jeg og sov. Og så ringte jeg Magnus Vekte med, og så tenkte jeg, åh, oh, Gud, jeg må finne på et tema, og så tenkte jeg, blir det søvn. Det er selvfølgelig en stor del av livet til alle, det sier selv og selv. Men, men det er noe har vært uh, ganske opptatt, fordi eh, jeg da har en naturlig døgnrytme, eh, altså, eller min naturlig døgnrytme, så passer det perfekt for meg å sove en plass mellom tre på natta og tolv på dagen. Eh, det, det jeg automatiskt går inn på med en gang jeg har ferie eller fridag og sånt, og da har jeg perfekt sånn. Da, det er alt liksom på det beste. Eh, det lar seg jo ikke helt kombinere med, det, jo, det gjorde det jo ikke når jeg skulle i barnehagen, for allerede der hadde vi ett problem. Eh, jeg sov vel og sov i snyskabla med, med spaden og, og frem til var, <laughs> frem til det var lunsj. Eh, og, og måtte til en sånn lege sjekk for å finne ut om det feilte meg nå. Fordi jeg bare er helt klart til å holde meg våken. Eh, og skole og sånne ting. Og, og har jeg jo da jobbet i åtte år som lærer selv. Eh, da må jeg være klar klokka halv nye i klasserommet, eller så står det tredjevelevet og skriker etter meg. Og likevel er det helt umulig for meg å sovne før tidligst to. Så på ukedagen, så sover jeg jo alt for lite. Eh, men... Eh, sover att tillräckligt mer i helgen. Det grundade uppsatta det är att eh øh, det här skap alltså en ding att det är skap problem för min del att få flitig sömn och sånt. Men men det är nog jag på väldigt mycket motgang Runte <laughs> runt det här sömnproblem i mitt liv först och främst i förhåll Veldig, veldig vanskelig å, å få et forhold til å fungere hvis den ene av mennesket og, og sprette opp klokka åtte på lørdagene, og noen andre da gjerne vil sove syv timer til. Og i tillegg også fått det kjeft selvfølgelig hjemme, fordi at jeg sov bestemmelig og ikke sto opp når jeg skulle, og vanskelig å få opp. Jeg er jo forferdelig, jeg er så trøtt om morgenen at jeg gråter jo ofte. God morgen, fordi jeg må så opp. Jeg føler meg som en nyfødde, våt sælunge som bare blir røsket ut av varm livmor og kastet på en sånn isflak og bare <høy> kalt og veldig lyst. En nyfød, våt sælunge som blir røsket ut av en livmor og kastet på ett isflak. Jeg Jamen. vil at vi alle bare skal ta oss tid til å meditere litt på akkurat ja. det bildet, men ja Uh, jeg har faktisk, ved flere anledninger, tenkt helt seriøst tanken på at hvis jeg bare tar livet av meg, så får jeg jo lov å sove videre. For alltid. Uh, så trøtt uh, er jeg uh, om morgenen. Uh, så det her er ikke snakk om sånn, ja ja, da vi er jo alle litt trøtte uh, om morgenen. Nei, det er sånn som også uh, kan bli sint hvis folk påstår at de med og be mennesker. Vad sier jag? Sånn, ja, och jag är alltid så trött på morgonen och jag måste ha en sån halannan timme där jag bara sätter och dricker kaffe före jag går på jobb för att vakna. Där där där där skönar du inte om för man vill aldrig aldrig någon omständigheter bytte ut sömn med något som är sådana. Jag har ett tidsbudget på runt 22 minuter från jag står upp till utehus. Visst jag möter på en enstae liten utmaning så så bryter allt samman. Går uh, men ca. 22 minutter det jeg trenger på, og, og da ligger klærne, det må jeg bestemme dagen før, for jeg kan ikke tenke ut noe sånt. Og, ja, uh, frokost har jeg aldri spist, fordi jeg er konstant kvalm om morgenen, fordi jeg er så tøtt. Uh, men svart kaffe har jo berget livet mitt mange ganger. Men jeg tenker jo at vi har en, en et bra panel her, fordi uh, du er jo... Liksom, altså, du er innbegrepet av et B-menneske. Ja. Du er så B-menneske at alle andre B-mennesker måles opp mot dig mer eller mindre. Ja. ja. Magnus, du er jo et A-menneske. Jeg tror jeg kanskje er en sånn sett eller noe sånt. Ja. Fordi jeg liker jo å legge av meg sent. Mens, mens bare sånn for å uh, avslutte oppsummeringen, så er jo jeg der at min sirkadiske rytme, den er jo satt til dubstep. Så, så jeg sover jo ikke i et par dager, og så sover jeg i ett par dagar. Så hvis vi hade fått, så jag fått ett barn, så hade du kanske Så ville det bli ett sånn som dig, kanske. Mm. Men uh, du er jo eh uh, stort sett upp tidigt på morgonen? Ja. Under normala omständigheter, hvis du inte har något som presser dig fördi du skal på et möte eller en föreläsning, Når mm. står du upp? Eh, uh, nå jag jag har ett sömnproblem mer att i januar, december januar så sliter jag väldigt med att komma på morgonen. Altså de månedene Da, da er det Mørketiden da, det, det merker jeg Men Så som nå Så står jeg opp uh, Sju av meg selv Drent uh, hver dag Det har jeg aldrig gjort aldri. Jeg kan tenke meg at Det har vel aldri du heller gjort Aldri Nei uh, Så jeg legger meg Kanskje to Og står jeg opp sju Altså vi snakker noe frivillig Det der mener jeg har aldri frivillig det, det, da, Og det klarer du deg på Ja, ja. Fem timer uh, per natt Jeg har gjerne Altså jeg merker veldig godt Kanskje uh, jeg, jeg synes ofte, vi jeg har vært på fyller eller noe sånt, så føler att at jeg er mer fyllersjuk hvis jeg sover altså, Det er greit å stå opp tidlig, for da er liksom... Ja, at du føler at du ligger og luter litt i det da, eller et eller annet sånt? Ja, da det... kan jeg melde at jeg er jo selvfølgelig stikk motsatt, fordi visst jeg har vært på fyller og blir tvungen opp av en eller annen grunn etter type fem timer, så blir jeg kjempe dårlig. Og da snakker vi sånn, ordentlig, ordentlig dårlig. Skallebank, angst og kvalme. Ja, og oppkast og, og alt det der. Men hvis jeg bare får lov å sove ti timer, som er det perfekte etter en fest for min del, så er jeg gullegod når jeg da står opp. Da er det, det er helt perfekt. Ja, jeg legger meg kanske fire og står opp på åtte, og jeg er kjempefornøyd med det. Ja. Men jeg har jo beskyldt deg før for å, rett og slett med søvn. Ja. Men du, du anerkjenner jo ikke den fantastiske rusen det er å sove her. Eller, eller du skjønner ikke hva jeg mener når det er... Fordi jeg, jeg vil jo kanskje også påstå at jeg, at jeg ruser meg på søvn. Eh, jeg synes det er så godt å sove at, at jeg har alltid sånn slumring på mobilen, sånn at jeg kan... Når den ringer, at jeg, at jeg kan... Det er nesten som om jeg tar et sånt skudd. Da får jeg som farlig ti minutter, så, og så... Ja. ja, nei, jeg, jeg synes det er kjedelig å sove Altså, jeg synes jeg kaster bort tid ved å sove Så jeg, jeg, jeg angrer liksom hvis jeg sover for lenge og sånt ja! Det var bortkastet Får du dårlig samvittighet? Ja, ja, ja, jeg kan få dårlig samvittighet altså for å sove lenge Men da er vi inne på noe, fordi dette, dette er jo interessant Altså, Kjerstin, du sier jo at du opplever masse stuk rundt din bemenneskelighet Mhm mm. Blant annet da at du opplever det At du får En viss attitude fra Amenneskene her i verden ja. I stor grad Så er spørsmålet da hva, hva, Føler du deg uh, skyldig uh, I dette her? Er det så sånn at du tänker at Kerstin er Et jævla drog og en latsab Fordi hun uh, vil sove ut på dagen? Mange Nå <tøk> blir jeg svar skyldig jeg, jeg, jeg, jeg, altså, jeg, jeg, uh, jeg kan si sånn at jeg har opplevd i forhold at jeg har blitt sur, fordi skal vi ikke gjøre noe i dag? Det har jeg tenkt og, og sagt vel også, ikke sant? Og da, jeg sånn, da skjønner jeg det at jeg, for meg så er det mye bedre å være våken og lese noe, eller høre på noe, eller surfe på nett, enn å sove. Jeg vil jo mye hellere gjøre det. Så for meg så er soving, det liksom tar en tidskjuv for mig alltså så kanske det är omat alltså. Eh, det må til, man må ju sova, men jag skulle helst låt vara. Nej, alltså jag jag har vi en en, en en slags um, situation med at normala normale ju att vara eh uh, vit heterofil man. Eh uh, på något sätt alltså i uh, mm, ja. världen lagt upp ja. efter at man ska stå upp eh klockan 7-8 på morgon och och på jobb Og och det där och liksom altså, det där så där lagt upp så sånn att mm. sen om du försöker att medla ut av det så går allt åt skogen med en gång du får barn för de står upp klockan 7 på morgonen. Ja. Eh uh, det gjorde ju vi inte än va. Nej, så det nej ja. så det är ju liksom, altså, de som ikke ge faller in i den den som, uh, som på något sätt er avvikere og unormala og, og, og som må bare bara skärper sig. Ja, för det är inte det är uh, du Magnus, du driver ju kimosan. Så så du kan ju inte, du kan inte, du har ju något att kräva. sover 4-5 timmar, det är ju unormalt. Eh, uh, sånat du sånn jeg, jeg, uh, har nu en lite sån mellankategori, tänker jag på något sätt. Men jag har ju och i, i förhållanden uh, som du nämnde där där är rätt har blivit det är inte gott fördi han när det stått klar och vill nog alltså ja, som du säger så sånn, ska vi inte göra någonting för att inte få nocka ut av den dagen här och sånt där är bara har gjort ett slut för att för få sova vidare eh uh, så trött uh, altså, det er som det är ja, det er som är normalt folk blir väckta klockan 4:30 på natten jag kanske finne på något ha det mörkt ute jag är jätte jag är jämpt nej men jag är trött jag man går fint på någon säll då Uh, det er ikke å duke for, for dyp kjærlighet uh, over lang tid uh, i sånne tilfeller jeg, I familien min så var det, jeg skal ikke si hvem da, Men uh, det var et, et ekte par der i min familie Der jeg etter hvert oppdaget at, de var jo pensjonister da At uh, hun våkna 6-7 av morgenen Frisk og opplagt, ut og bade og svømme og, og sånt Og la seg kanskje klokka 10 på kvelden Mens han sto opp klokka 12 og la seg jo da fire om natta. Så de hade på en måte en liten vindu <går> mellom tolv og ti som det er begge var våkne, åtte timer i døgnet, der begge var våkne, nei, ti timer i døgnet. Det lyder jo perfekt ut. Ja, jeg tenker, jeg holder ikke det? Ja, men det är jo, ja, ja, hvis alle er fornøyde med det, men, men det har noe med kanske å... å uh... Må man være i lag hele tiden, fra man våkner til man legger seg? Nei, det må man ikke, men det har jo kanskje noe med hvordan man... Uh... Men jeg tenker jo at det er en litt merkelig liksom, at man lever så ulikt også. Ja, ja nei, altså det er jo det, og, og det er der konflikten kommer inn. Men, men det som, som jeg kanskje har kjent mye på, og, og synes kanskje til tide har det kanske vært litt bitter for det, det er at jeg føler at jeg alltid taper. Fordi han var jo det, tross alt oppe tidlig. Jeg hadde også en, en annen kjæreste gang som, som pleide å stå opp klokka ni på lørdagen, og så gikk han ut i stua, og så la han seg på sofaen, og så lå han på sofaen og så på TV til jeg sto opp to, og sa han, ja, jeg har vært oppe siden klokka ni. Og så sa jeg, hva har du gjort? Jeg har vært oppe siden klokka ni, hva har du gjort? Ja, så, da, det, det holder ikke. Da blir det sånn, jeg var oppe klokka ni, så derfor vinner jeg alltid. Det at samfunnet er lagt opp til at vi skal stå opp klokka øh, syv og være på jobb øh, innen klokka ni, er jo... En slags anachronisme, fordi det kommer jo fra at man måtte utnytte dagslyset. Mm. Det, det er jo ikke, det er veldig få som må opp og melke kune før sola blir borte, per dag. Det består dag. opp før sju, da. Hva? Det består opp før klokka ja. sju også, de ja, ja. som skutter Traditionellt sett så var det mycket vanligare att sova i blocker mm. att man inte uh, hade den uh, skarpa 7,5 timmes nattsömn ja. Mm. Rätt och snett att man kanske gick och la sig uh, klockan 9 då och så sov vi 4 timmar och så stod och läste i bibeln och rökade en pipa och så gick och la oss igen. Men det som jag syns heller inte intressant är ju det här med at, är ju all den där skammen då som man jo, eller som vi människor det alla människor känner har med. Och kommer så upp Ja, det, det er det den där eviga beskyldningen om att vara lat eh mm. være vara ja eh maklig slett att man inte står upp eh tidigt. det er ju den som som jag kanske helst så som jag skulle gärna ha kommit till liv det där med och och antag att för dig har en annan dygnsrytm än dig så så, så er du bättre än dem mm. uh, og och och de med per definition latomaklig. Eh uh, det är ju den som jag syns har, har ja irriterat mig mest då. Jag har bara tagit ett uppgör uh, med med mig i vuxen ålder och sagt att jag nektar att skamma mig över att sova åt 9 timmar eh uh, för Men men jag hade ju inbyggt, hellre missar den der eh lögnen då. ringte mig for eksempel i 2 tior på en söndag så så ljög jo. ju. Tog ju telefon och ljög och sa sån hej, ja hallo, sa hallo själv väl. Bara ja, jag gör det. Nej, jag satt nog här och på nå grejer och så ute i samtalen så så kunde bare plötsligt at inse att oj jag ljuger det jag vet inte vad och gjorde det för det var väl sånt det var ju nog så lyger men det er den där inbyggda skammen då eh att man har eh, inte fått något ut av dagen. Den insättningen är inte lika så gott. Vi må få något ut av dagen. Men jeg tenker jo at i et samfunn der vi kanske ikke loter å styre av det evige jaget til maksimal profit, da, men heller menneskelig lykke som en mål på hva vi, hva vi vil, så kunne man jo sette, for det ville vi jo jobba mye kortere dager. Nå snakker vi om seks timers dagen som sånn, sånn neste målsetning, men jeg tenker jo vi burde jo heller, altså fire timer, altså bare redusere mengden vi trenger til å arbeide, fordi vi faktisk reduserer langt mer enn vi trenger, og vi... Og det det man, ikke, altså man det å dekke de grunnleggende behovet til menneskene for mat og, og komfort, komfort det, det krever ikke 8 timer i et industrialisert land som Norge. Vi kunne klart oss kanskje på fire timer, da. kanskje mindre. Så hvis man da deler, plutselig er det sånn at man skal jobbe fire timer i denne for fellesskapets beste, og da vil noen jobbe fra åtte til tolv, og noen fra tolv til fire, og noen fra fire til åtte eller kanske to timer i morgenen og to timer i kvelden, eller noe annet. Og da ser jeg for meg at hvis vi ikke er bindet av den kapitalistiske logikken innenfor organisering og arbeidet, så kunne vi komme med, med en helt annat måte å, å det på. Jeg synes det er oss helt absurd ut. Uh, så uh, skal vi konkludere uh, søvninnslaget med å se si at folk må slutte å være så jævla fuckingskapitalistiske, og så blir verden bedre? Altså jeg bare tenker sånn, bare lære seg at, eh, at hvis noen foretrekker å sove på dagtid, så, så betyr det ikke at de er lat, for de lar seg ikke samtidig. Jeg tror det er det. Det er liksom at når et, et A-menneske legger seg klokka 11, eh, og så går B-menneske og legger seg 3, så har ikke A-menneske fått med seg det her, og tror at B-menneske har gjort det samme som dem hele natten, men sover fem timer lenger enn noe sånt. Magnus Kjerstin og Martins digresjonsmaraton. En podcast fra On Air Radio. Men, men altså, men, men... Vi har fått noen spørsmål in. Bonnegolt kommer med et intressant spørsmål, som jeg, jeg føler at vi kommer til å bruke like lang tid på å tolke spørsmålene som på å svare på det. Og det er, holder den private sfæren på å fortrenge offentligheten? Det er definitivt ja. Og det er fordi, hvis man da ser på offentlighet jeg tror du først må forklare spørsmålet Ok, offentlighet da vi du ser på det som der vi fører En offentlig samtale Der vi, det aviser TV, radio, internett Der samtalen om Spørsmålene går Det er offentlighet da Og den har traditionellt vært styrt av portvoktere Av Ymses lag For å få sine aviser så måtte du Overtale En redaktør eller journalist til å få det ut Du måtte sette opp din egen radiostation eller tv-stasjon og kaste deg mye penger, og du måtte ha lisens for det. Sånn. Så offentligheten var, var veldig styrt. Der, du måtte også kanskje måtte være i en spesiell type, kanskje for en spesiell klasse, ha en akademisk bakgrunn, for å få delta. Nå så er du ikke lenger sånn folk, i vart fall mine venner og de jeg snakker med, når de vil lese nyheter, så har du en Facebook-feed eller en Twitter-feed eller noe, og så ser du på nyhetene så kommer der, og leser det. Det er veldig mange som ikke går til Aftenposten enda, .no, og leser de ti første sakene som står der. De har allerede fått eller tips med artikkel, eller tips med en sak. Agendaen er satt gjennom hvem de velger å forholde seg til. Ja, det er du deler. Mm. Og så blir det at et blogginlegg, eller en, en Facebook-oppdatering, får da like stort rum hos leserne, som eh, av, det at man da kjøpte Dagblad og leste alle sidene, så leser du nå kanskje Isak i Aftenposten, så en blogginnelegg, så en facebook diskussion så en Twitter-greier. Ok, sånn at det har endret seg. Men dermed så også var vi bryr oss om, eh, og hvor viktig det private er blitt i den offentlige samtalen, har også endret seg. For at før så var det veldig mye ting som, altså når vi nå snakker om folk, legger ut bilder av maten sin, eller snakker om om hvilke møbler de skal kjøpe og sånne ting, så var det spørsmålet man tok over lunsjbordet, altså enten på lunsjbordet på jobben eller middagsbordet hjemme. Nå snakker man om valget tapet med vilt frevne mennesker på internett. Så den private diskussionen er flyttet opp i et offentlig nivå. Og med, med kravet til å by på sig selv og utlevere, så blir offentlige personer så før var kjent for sin forskning eller for sin innsats mot malaria, eller får sin framgang til bedriften, eller som fagforeningsleder. Nu er det plutselig det at man hadde sex på ett hotell i Paradise Hotel. Altså, det er en del av en måten man kan bli en offentlig person på. Så det, det som var privat, eller, det er en måte å, å delta i den offentlige samtalen, det som før var en ganske privat affære. Så det, er bare, det er mange mye mer siden også, men jeg er, helt enig med, eller jeg er veldig enig i at dette er et viktig spørsmål, og jeg tror faktisk vi opplever det, at den private sfære, det som vi før snakket om på soverummet, eller over middagen, eller ved lunsjbordet, eller tenkte for å skjæle på gutterummet, det er plutselig blitt deler av offentlighetet. Mm. Snakker vi da om Uh, Sosialpornografi Hvor liksom, altså, man skal være interessert i hvem Lena Alexandra har ligget med At det er en måte å bli kjendis på Er rett og slett å være hysterisk utleverende Om ting som egentlig er så banalt at det ikke burde være en sak da. Altså jeg tenker, altså, som, som Magnus sa Før å bli eller, bli en offentlig person før, så måste man gärna prestera något innan för något något viktigt alltså forskning eller något eller vad du än ska vara med så kan du nå offentligheten og du kan bli en kändis vid att göra helt normala men alltså helt du du presterar du bare ligger med mång eller du har stora pupper som du visar fram eller spiser kanel vad som helst egentligen raspben makrell altså, du kan du, du kan göra såna ting och bli Uh, en offentlig kjendis men du har ikke nødvendigvis noe bidra med utover det du har gjerne, altså, man har kanskje ikke nødvendigvis noen kvaliteter som er, er, har noen innvirkning på folk uh, men vi liker oss å, å, å se uh, det er vel kanskje jeg, jeg kan tenke meg at det er litt sånn at man, at, at man kan sette og føle seg litt, uh, litt god uh, man, man, man kan se at andre gjør ting som er mye verre enn det du selv gjør du fører deg god på det viset. Men det den ene delen av det, men jeg tenker også en annen ting som, som jeg tror er, er også litt er farlig, er jo at vi nu har bynt å stille eller vi stole for mye på eh, fremmede folk på internett. Eh, så der man før kanske gikk til legen eller man, man eh, eh, sørget for å, å få snakket med en, en, en professionell person om ting, så spør man gjerne bare på Facebook. Och så tar man då de svaren man får för folk är också blivit väldigt flink till att bara skrive det som en sånt att du skriver att ja nej det du har fått här är sånt och sånt och sånt och det här gör du för att bli bättre. Eh jag hade den gang för två år sedan. Och så visade sig kanske att det snack att det är något helt annat men folk stod veld, över blindt på råd och ting dem eh på internet. Och då kan vi känna ett vänder vi som en uh, disklemmer så uh, vil jeg si at alt uh, det vi svarer på på internett er sant. Ja, det er, helt sant. Det er... er det da snakk om altså det er jo et sånt uh, velsittert sitat som jeg ikke husker hvem det var som uh, er opprinnelseshaveren til, men at i fremtiden så vil alle være berømte i 15 uh, minutter. Andrew Warhol. Warhol? Ja, ja. Og, og nå er det kanske blitt sånn at det er ikke snakk om 15 minutter engang, det er 15 sekunder. Uh, er det rett og det at vi ikke, ikke evner å følge med på noe, noe lengre enn akkurat det YouTube-klippet, eller den fadesen, eller det oppslaget på forsiden av Dagbladet om, altså, er det, er det er, er kjendisens tid forbi? Nei, nei, nei, nei overhodet ikke. Jeg uh, uh, tror ikke vi er blitt noe, noe later i den forstand at vi ikke orker. Og, og, og, det det der synes jeg er litt sånn myte, der, at alt skal være så kjapt i dag og, og sånne ting. Jeg tror vi er like flinke til å, å lese hele bøker og, og uh, ta oss tid til ting og sånt. Uh, det er vel bare mer at vi, vi er blitt noe så vant til at vi skal ha med en gang. Altså, da man før kunne bruke to-tre dager, ringe lite rundt, gå innom et bibliotek og sjekke der, eller spørre noen og noe sånn, så er vi jo nå blitt vant til å finne svaret umiddelbart. Så det er vel hele mer det at vi krever et, et raskt svar, og så godtar vi da gjerne det første svaret som passer best for oss. Da. Og så gjør vi ikke noe research da, rundt, eller vi, vi, vi er väldigt veldig lite kildekritisk är har blivit alltså man skulle ju tro att internet gjorde oss mer killekritisk men jag känner nästan at det eh, går motsatt at folk bare eh godtar eh, tänk och det det som också skumlar där är som du sa sån skulle man exempel få ett inlägg i avisen sånn, så påte det igenom en redaktion det måste läses og godkännas så ja det här är av kvalitet det här kan vi lägga ut men nå så kan jo da for eksempel eh, nynazister skrive ting på, på en nettside og skrive det som en sannhet, og så blir det spredd, fordi folk sjekker ikke kildene, og de sjekker ikke hvor det kommer fra, og bare tenker, ja, men det sto jo, det var jo en artikel Ergo er den sann? Nå kan Trude Hole skrive at kjomle er pedofil også blir lagt ut på for Dagsavisen. Ja. Nej Nettavisen. ja. Uh, så jeg tenker at kildekritikk Er faktisk uh, er Blir viktigere og viktigere. Blir viktigere, viktigere Absolutt Men det har kanskje ikke direkte med Privatsfæra Men det har kanskje med ideen vår Om, uh, om Autoritet da Og vad som er autoritativt mm. uh, Der og, og det er det skumle I at uh, Hvis man blir hvis vi ikke kan si at uh, Heidi Aleksandria, bloggeren mm. Kanskje er autoritativ på hva som er kul mot det Blant 18 gamle jenter Men hun er kanskje ikke en ekspert på hva, hvorfor vi har pollen Nei, det er jo ikke uh, noen Men hun blir jo lest, hennes innlegg om brukepollen mm. Blir jo lest 100 millioner ganger mer enn En Wikipedia-artikkel Så forklarer jeg hva pollen er og hvordan det fungerer mm. Uh, på sett og vis da uh, Så kanskje det og, og det at man da uh, Også i forhold til Wikipedia Som en autoritet man, man, Det vil jeg tror kanskje du har opplevd på skole I skolesamling At noen kopierer en tekst fra å, ja. Wikipedia Uten å sjekke noen av de lenkene Som uh, går videre derfra mm. At man ikke evner å se at Denne teksten er skrivet og ikke autoritativ Men lenkene skal gå til Kan man sjekke og, og mm. sånt Ja så, ok, det skillekritiske, men, men privatsfæren, altså, hvis vi i tillegg, den, et annet aspekt med det, er jo det at de tvinges til å bli så private mm. for å være, altså, det forventninga om å by på seg selv, da, som er, altså, det, det forventninga at alle på en måte skal dele ting og sånn, og jeg liker jo å dele alt mulig greier, på ting jeg, hvor jeg er og hva jeg liker sånn. men jeg er, også, jeg er for så vidt ikke så veldig glad i alt i å dele med preferanser ellers, altså jeg liker jeg kan godt dele at det er det jeg sitter og drikker øl det er mange ting som jeg ikke ville delt av mer eh, personlige ting da men så tenker jeg altså en, en annen ting med det her da, da Facebook innførte da den her like funksjonen, mm. da du kunne like både innlegg og bilder og kommentarer så det forandret jo også veldig mye Uh, og, og det vet jeg jo, ja, det er selvfølgelig et stort problem blant ungdom, men jeg tror det, det samme problemet gjenspilles veldig i, i oss voksne også. At det blir litt sånn at folk har en litt sånn retsel for å ut noe som ikke skal få likes, eller få for lite likes. At du, du skriver en eller annen status, og så, og så er det liksom ingen som trykker like på den, uh, og så setter du der og føler deg. Altså, Føle seg ikke sett Å uh, uh, oh nei, det var teitskreven Burde jeg fjerne det? Og så videre, så videre I stedet for å bare Det var jo en helt uviktig oppdatering Åh, oh, det var godt å få en pils på en fredag liksom. Nyte Nyte, ja men også der, der, folk, der, der man kan se at folk backer hverandre opp, men der de liker hverandre sine poster som en slags en tjeneste da, for at det skal se eh, bedre ut da. Og det er noe meningen der, hva, hva gjør det med oss mennesker, at vi ska gå rundt og, og konstant få en kjapp, positiv tilbakemelding på alt vi foretar oss i det hverdagslige livet da? Hvorfor skal du få en positiv respons på at du har laget middag? Det er jo ikke en prestasjon, akkurat för mitt välkomna så vill jag så vill jag gärna ha uppbackning varje gång jag lagar ja. middag. Men ja, nej, så så altså, kan man då se si at det är vi har fått vi har fått utlevererat en slags social mekanism som vi ikke är modna nog till att dela med helt än, för den är så anleds en allt annat vi gör då. Alltså hvis du og jeg sitter og prater, og, og du kommer med en skikkelig dust historie, så merker du jo veldig fort på meg at jeg ikke mm. synes noe om det. Ja. Uh, mens, mens disse likesene og kudosene og sånt nå har kanskje blitt mer en formalitet, at dersom Magnus poster noe, så er det en matter of fact at jeg skal like det, fordi jeg liker stort sett det Magnus legger ut, og, og hvorfor skal jeg ikke like dette her også? Mm. Jeg vet jo også om eh, at, at ungdommer som, som tigger tigg likes hos mm. hverandre, altså når de legger ut et profilbilde, så kan de finne på å sende da, privat melding til sånn, «Åh, kan du like profilbildet mitt eh, sånn at jeg får mest mulig likes?» eh, Og det er jo det er også, tenker jeg sånn, hvor er vi kommet da? Det er litt sånn, hvis, hvis man prøver å overføre det til en muntlig samtale mellom to som du sier, og, liksom, så og så forteller jeg historien, og så ler dere ikke. Og så er jeg sånn, du Magnus, du kunne ikke tenke deg å, å ledde litt av det jeg For sa i sted. Du, hvis du ler nå, så ler ikke de andre også. Ja, og du, du vet den historien jeg forhelt i du lo ikke deg. Kan ikke du le, sånn at, at den historien ikke ser så dumme ut? Jeg vet ikke helt hva vi skal uh, konkludere og svare Men, med her. Ja. Uh, ja. Ja. ja. Konklusjonen er ja. Bonn kolon, ja, punktum. Det Dette er Magnus, Kjerstin og Martins digressionsmaraton på On Air Radio. Drapsrobot spør, han spør faktisk deg direkte da, Magnus, men jeg tenker vi kan prøve å svare på det i fellesskap. Neste gang det blir krig i Norge, kan vi da velge sidefritt fritt for godt befinnende, eller må vi fortsatt følge de trøtte gamle nasjonsgrensene? Jeg synes det høres ut som en har en chip på skuldra her. Han er sur over ett eller annet. Jeg vil først si det må være ment at Norge blir invadert eller okkupert, ettersom vi har vært i krig ganske nylig. Nå har vi trekt oss helt ut av hva han sa, eller ikke, det husker jeg ikke, men vi har vært da i, i Libya og jeg lignende. Jeg tror vi sender fredsbevarende styrker. Ja. Så, så spørsmålet tror jeg dreier seg om invasjon eller okkuperasjon. Det han lurer på er om i et tilfelle der Norge blir invadert, om vi må følge de trøtte gamle nasjonsgrensene. Og da tenker jeg at uh, han står jo fritt til å velge å si det. det, har jo folk gjort i alle tider. Individuelt så er jo, han står, han kan jo være, han kan jo ta og si akkurat som han vil. Det jo, vi har jo det norske ordet som heter «quishling», kvis, som er et bidrag til verdens ord uh, som helt tydelig viser at man kan velge å si som han vil. Men hvis han spørsmålet er om «vil vi som nationer blir till til liksom å velge siden ved en invasjon ut fra 30 gamle nasjonsgrenser, så tenker jeg at hvis Norge blir invadert, okkupert, og vi i fellesskap egentlig er enige i det, la oss si at vi var russere på Krim og ble invadert av Ryssland, så ville jo de bare, de synes det var greit, russerne. Så i ett scenario hvor, hvor, la oss si Nederland da, invaderer Norge og skal annektere oss, og vi har bestemt oss for at vi synes det er Kjempekult, vi liker diker, og vil, vi får endelig, uh, endelig et uh, landslag som uh, kan stille opp noe. Mange kjekke høye menn. Mange kjekke høye menn, vi vil så få... vi sier bare, ja, vi vil gjerne være Norge som er underavdeling av Nederland, velkommen, mm. våre nederlandske overherrer. Ja. Nej det er jo så altså, av alle land i verden blokkeperter, så tror jeg Nederland hadde vært mm. et ja. av favorittene, altså. Så, så, men, altså men hva men det han er inne på? Er det NATO han prøver å, å hugge tak i, eller er det FN? Eller, altså han, han har jo tydeligvis noen han vil bråke litt med. Jeg vil bare si at hvis det finnes drapsroboter, ja. så håper jeg de er veldig klar på vilken side de er på. Det håper jeg også. Og at det ikke er noe sånn man stiller spørsmål om det, og må liksom... Og jeg kommer til å stille meg på samme side som drapslopropen, da. Jeg skjønner uh, hvilken vei den flagget blafrer du... Det var minst fire ordtak som jeg smelter av seg med. Nei, men da spør om, kan du velge sidefritt? Det kan du alltid. Ja, men det kan du jo alltid. Så spør om Norge kan velge sidefritt hvis vi blir invadert? Og da er det jo enten så blir vi jo invadert, og da gjør man motstand, eller så er man egentlig, hvis man er greit, og så gjør man ikke motstand, så må man ikke være i fritt. Og så følger de sammen, altså det han kan ønske seg er kanskje at det, eh, krig i vårt århundre vil ut, vil, og det, det skjer jo egentlig, du har da mange av de siste krig, de krigene som pågår nå, det er jo mellom multinasjonale styrker på den ene siden mot asymmetrisk eh, terroristgrupper eller motstandsgrupper. Da kan man si at Al-Qaida følger ikke de samma gamle trøtte nasjonsgrensene, sant? Islamisten i Syrien følger jo ikke noen de er jo fra Norge og, og Nederland og Belgia og, mm. og Syrien. Så vi ser jo allerede at moderne krigsføring ikke føres gjennom, det er da ikke alle libyrer mot alle andre folk, det var en borgerkrig, ikke sant? Det er jo en slags borgerkrigslike tilstand nesten alle moderne kriger. Så de samme gamle nasjonsgrensene er jo ikke like viktige. Også i Afghanistan-krigen så er jo den enn grenseoverskridende konflikt, ikke sant? Både Pakistan, Afghanistan eh, og lignende. Det er ulike folkegrupper som står på ulike sider. Vi kan se på, på det også konflikten i Afrika, som både Rwanda, Kongo og lignende, altså flere land er blandet inn. Det er ikke Kongo mot Rwanda. Det er ikke de samme gamle, Rwanda. trøtte nasjonsgrensen, Nei. egentlig. Nei. Jeg vil jo bare anta at jeg mest sannsynligvis eh, forsover meg til denne avgjørelsen. Hvordan sier vi skal være på å, å bare bli tvunget til å gjøre det som ammenneskene har bestemt? Drapsrobot, du står fritt til å melde deg i Al-Qaida, men ø, vi håper at du og dine cyborg-kumpaner vil stille deg på vår side på den gamle trøtte nasjonsgrensen. Steinar H. lurer på. Hvorfor heter det egentlig Toastmaster? Jeg tenker alltid brødrister når jeg ser det ordet. Og det er jo en sånn der uh, språklig uh, bare merkelighet som vi jo har mange av, både på norsk og på engelsk og på andre språk. Om det er noe som er interessant her, så er det jo å uh, prøve å se om man kan spotte et eller annet etymologisk uh, som gjør at toast har endt opp med å både bety skål og rist av brød. Jeg har jo lest om det en gang. Og, uh, Selvfølgelig hører du det. Det... Det jeg mener, jeg husker, er at det kommer av uh, at, at man drakk till uh, brød, på en måte. Det, det, 12... det er jo nesten skuffende straightforward. Det er ikke morsomt med den som så, altså. Nei, og så har, da, har da ordet tatt to retninger. Det er litt sånn som at skål kommer fra skalle. Skalle, ja. Mener man da. Sup. Å ta en sup, det er i man uh, drakk til suppa. Når du, når du da tok en sup eller suppe, så drakk du også. Så da ble det sånn att man sa... La oss ta suppe, og så Men kan vi nå avlive drikke. myten om nordmenns dårlige forhold til alkohol? For det høres jo ut så vi stort sett drikker det maten, da. <hå> ja, en gang i tiden så fikk man jo ikke handle alkohol uten å spise. Man måtte jo... Hva? Da ja. er <hå> det duslitt, Martin. Det er jo hvertfall altså sånn at mange serveringssteder så måtte man spise, kjøpe noe å spise for, for å kjøpe alkohol. Så da fortelles det jo sånne smørreprøver som ble sent uh, inn og ut på kjøkkenet. Mm. Fordi man måtte kjøpe smørreprøver, så kjøpte man det, og så leverte det tilbake og fikk på ditt. Det man kan spørre om er jo da, hvorfor skulle man snakke? Hvorfor er det toastet blitt å snakke? Altså ja, for det har jo blitt tale, ikke sant? Ja. Toastmasteren er jo Nei, han du... som bestemmer hvem og... som skal snakke når, ja. liksom. Og hvis du er på Jamaica og er en pratemann på en dubbplate, så er du en toaster, ikke sant? Er du det? då tog du, to du toast då när du jabra gabra gang gang ve vindobum bang klap bang dai Magnus test språk i damens jo men där hörs det høres sånn ut. <laughs> men jeg tenker, jeg tenker, kan sendes til magnus.bernards. Ja, men jag kan ikke jag kan inte lada som jag snackar ja. som jag kan se jag kan väl lada som jag efterliknar ljuden av hur den hörs ut i huvudet. Ja. Men, men jag tänker de det kallas alltså Ja, ja, ja. Men, men, men går det alltså en vill du ska översätta toastmaster direkt till norsk så vil du jag vill du kö liksom översätta till bröman. Jag vill översätta till Skålmaster. Den ja, den som utbringar skål tänker jag liksom. Och det fri du säger att det är den som, mm. liksom. som bestämmer tala men men en toastmaster er ju den som skal Si sånn, tar vi en skål, og nu blir det den bli tale här og en skål og sånne ting. Så det er jo, jo skålmester. Ja ja. ja, ja. Men ja. ordet er jo det samme. Og det er det som er spørsmålet, er jo hvorfor er ordet det samme? Hvorfor er ristet brød og skål det samme? Mm. Uh, det var jo veldig kjedelig at Magnus svarte ja. på det med en gang, da. Nei, vi får vel bare si, Steinar H., at det er fordi at i mer siviliserte tider så var det normalt å spise en brødskive når man, når man satt og drakk. Fra Fredrik, et språkspørsmål. Hvorfor i alle dager er det offentlige næringslivet så fordømt forelsket i å gjøre språket mest mulig komplisert og forfinet? Man gjør aldri noe i fellesskap. Det gjøres kun i plenum. Det her synes jeg er väldigt interessant. Nå er vi inne på legalis, ikke sant? Noe sånn der kontraktspråk. Uh, jeg kan si det sånn at det her gjelder uh, på ingen måte bare i, i næringsindustrien uh, og sånt. Det her er også et uh, veldig... Blandt, uh, pedagoger synes det er veldig de skal snakke med andre pedagoger å bruke mest mulig trestavelsesord. Uh, ja, uh, og sammensatt ting og sånn, i stedet for bare å bare si det som det er. Kan du gi oss et uh, eksempel? Uh, på, ja, det kom litt plutselig på meg. Jeg kan sikre det. Men det, det blir veldig sånn her... Uh, kognitivismen har kritisert uh, behaviorismen og, og det situerte perspektivet og blablabla bla. så er det egentlig bare snakk om om... Uh, det, det trengs ikke å skrive, du trengs ikke å bruke så mange fremmedord. Du må overhodet mulig for å bare forklare at vi må faktisk begynne å du kunne bare sagt at visste ikke hva hun drev med. Så, ja, ja nei, da, men, men det, er noe, det er noe med å, å liksom skulle bytte ut allt eh, som går an å byttes ut med et akademisk eh, ord i stedet for, eh, når det er helt unødvendig, mener jeg. Eh, det, det, det kan man jo se hvis man leser for eksempel kronikker i aviser, sånt, så, så av, synes jeg ofte at de avslører seg veldig fort hvis jeg er ute i liksom, første avsnittet og kjenner at jeg trenger Uh, og så er det egne alle ordene kan byttes ut med så man ser hvorfor sier vi plenum og ikke bare fellesskap da er det sånn, skole det heter jo nå uh, i mange kommuner så heter det ikke skole lenger det heter vi um det de det byter de på skolorna. Ja. Och ja ja nei, men det är ju det är ju eh kommunen är väldigt väldigt glad är ju hela tiden bytt ut förr heter det ju SFO. Nu är det att det är inte det längre, nu heter det klasser så skulle det hete gruppe en periode. Och så gick man till ja baser och gick man tillbaka till klassen igen. Det, het det heter kontaktlärare, det heter kontaktlärare nu, men så förr det ju klassförstärner. Eh, vi har ikke längre konferenstimmar, vi har utvecklingssamtal. Eh och så vidare så vidare. Uh, vi driver ikke lenger bare med, vi har ikke karakterer, vi har uh, uh, uh, fremovermeldinger og det skal, ja, det er voldsomt greier, og, og det skiftes ut hele tiden, som jeg synes ganske, og det er også for eksempel hva vi skulle kalle utlendingene, de utlandske elevene, mm. det har jo vært innom tospråklig, flerkulturell, flerspråklig bakgrund minoritetselever, altså, virre og så videre og så videre, liksom, de ble aldri fornøyd med hva vi skulle kalle dem, mens de selv sa, vi har utlendinger, ferdig snakket. Uh, så det er jo faktisk noe av det mest slitsomt med, jeg vet jo, med å være lærer, er å forholde seg til de her nye ordene hele tiden. Men jeg tenker jo at uh, det, er flere, det er flere tendenser her, Den ene tendensen er jo dette med at man, man ønsker å, Uh, gjøre seg selv viktigere, og seg, vise at man har lest masse bøker, og vise at man vet noe som ikke andre vet om, og som er på en måte en, uh, at det er noe selvhevding da, i å mm. bruke vanskelig ord, eller ukjente ord. Og det er en IC. Og så er det det at man skjuler ting. Altså det man, man uh, gjør folk til brukere, i stedet for at de er trygda. Ja. Uh, at det er uh, reservasjonsmulighet, reservasjon, tjons rätt Ja, exempelvis eh, at man och att det är jag man man skulle veta egentligen om genom att bruka ett ord som då täcker eh, över det. Och så er det detta med eh, det å fremstå dynamisk og endringsvillig, og det å ha en Det er jo med mye av det, skole, det som skjer skolen, tror jeg er et forsøk på å vise at vi tar tak i problemet, nå gjør vi noe Vi bare kaller det for noe, enda, det noe annet, så ser ut som vi har tatt tak i det? Så har vi tatt tak i det på et vis. Ja. <laughs> eh, og det gjelder også mange andre. Altså, han snakker vel om det offentlige næringslivet, så han tenkte nok i, der, i statens bedrifter og liknende, altså, at man får veldig mye sånn rundt om snakk, blant annet fordi man da vil Um, fremstå som at man er uh, dynamisk moderne da selv om man driver med å bygge vei og pleie gamle så skal man vise at vi har tenkt å gjort noe nytt og, og i det som kalles maktspråk og sånn så er det jo delvis også det at man kanskje ønsker å skrive ting som folk ikke forstår mm. uh, altså at du i det du forenkler det så går det så tydelig fram vad man egentlig har gjort at folk ville reagert på det men så får du en tekst ikke klara och parsa jag skönner faktiskt inte vad som står i brevet fra av då. Och kan de heller inte reagera på det och de kan heller inte bygga en en, en med folk eller laga ja. ja, ja, det är inte en konspiration då. Det är det är bara att makt makt vill eh uh, söka beholde makta og ikke bli utmanad och då finner man vad det gör i alla fall. Säg det här med med brevet från av så är det ett väldigt gott exempel för det det jeg vet jag ju också om at att folk har skjutit med Eh, brev fra NAV de ikke forstår, og så går det et stund, og plutselig så har de ikke penger, og så tar de kontakt, og sier de, ja, men vi sendte jo et brev der vi forklarte at hvis du ikke gjorde sånn og sånn, så bla bla bla, og så har de du, du bare ikke skjønt hva som står der. Eh, og det er jo faktisk eh, tilfelle, ofte. Ikke at NAV er noe ferdere fæl, enn noen andre til å gjøre det. NAV er ferdere enn någon andre. Men eh, nå har vi jo... Eh gått veldig på uh, den åpenbare vinkelen, altså Erasmus-Montanus uh, vinkelen her hvor vi, hvor vi leder litt av uh, at man ska flotte seg med fine ord eller gjemme seg bak fine mm. ord uh, som jo også er uh, en, en høyst reell uh, problemstilling men <tøk> det er jo Uh, også uh, for å spille djevelsen adv advokat her Djevelsensens advokat mm. Djevelsens advokat litt, Så, så er det jo uh, uh, altså, uh, Grunnen til at vi har som man ord som vi har Er jo fordi Tidvis så er begreper Bedre skikket mm. til å forklare ett koncept. Altså mm. pikant betyr noe annet enn stert ja. uh, Og, og uh, Det er en grund til at man sier uh, at man nå snakker om det bipolare spektrum i stedet for å folk for manisk depressive, eller før det igjen, bare kling gjerne. Men da kan du se at så, det er to sider av samme sak, ikke sant? Ja. Fordi nettopp den, det at du innser at ord er viktig, og språk er viktig, ja. da er det jo på den ene siden viktig at man faktisk uttrykker sig på en måte som gjør at folk forstår vad det er om, og på den andre siden at man uttrykker seg så presist at man, snakker, man faktisk sier det man mener å si. Ja. Uh, der, det, er en, det er jo en voldsende konflikt For to, de to tingene vil jo få ulikt utfall Jeg, jeg la merke til i Sverige Så snakker de om rasifiert At en person er rasifiert Jeg, aner, jeg skjønte ikke hva det skulle bety Jeg, at, jeg tror jeg ikke forstår nei, hva det betyr Det betyr altså det, ja. det betyr da En person som er svensk Eller som altså, på en måte er ja, Men mørk mørke i huden Sånn at Den man, man sier da ikke at personen er eh, eh, Fremmedkulturell Ja, for for fordi personen er svensk Men ser ut som om man har, er fra et annet land Og, og da, da er, er du rasifiert Da er du rasifiert fordi du blir behandlet Som om du er En eh, nigeraner da Timb er. Timbuktu er rasifiert Ja, utroverhet eh, og, og det er for så ut Et uttrykk som Jeg skjønte jo ikke hva det betydde da, for mig var det veldig vanskelig, men jeg skjønner jo behovet for et sånt type ord, der du kan se si at denne personen er ikke afrikansk-norsk eller norsk-nigerianer. Nei, personen, personen er sannsynligvis akkurat like norsk som deg, ja. liksom. Men fordi hudfargen da likevel plasserer den i en nasjonal- etnisk sammenheng, så er det rasifiert. Så sånn sett synes jeg et, et nyttig ord, for da kan du skille en nigerianer som har en nigeriansk identitet och en norsk identitet men som egentligen bara är norsk men svart. Ja. Men, men det, det, altså det kan man ju vara enig om att det är många ord och begrepp och sånting som eh uh, förklara Rikere, det man vil si, enn hvis man byttet ut med et enklere år. Mm. Men, det er, men jeg tenker, jeg tror ikke det är helt der uh, Fredrik Synse skoen uh, trøkker. Fordi, nei, og det, det høres jo heller ikke ut som om det er, det høres jo ikke ut som det blir gjort i rimlig månn, sånn som du forklarer din opplevelse fra å jobbe i det er noe med at når det, ja, men da, det er den det med at han driver og bytter ut hele tiden, at nå har vi ikke lov, nå heter det ikke tentamen lenger, eller heldags, nå heter det vurderingssituasjon. Eh, men det er jo det at han driver og ut og skifter ut ting bare for å fucke med oss og bare for å, å, å være rett og slett idioter jag förstår främst för att fucka med det. Dere. Er det är ja. det. Er det. Men, men, men, men det det är ju en ting da. men en annan tingen är det där. tänker altså, det är skill på att ha alltså rikt språk där som du säger alltså pikant är inte det samma som stark, det är nästan sån här det är ju skill det och for det att sätta rätt och slett eh onanere med svåra ord och komma ut över församlingen bara altså, du är den ensam som skönte att du själv sa. Og dritfornøyd med det. Men synes du hørtes veldig bra at ingen har lyst til å være som rekker opp henne og spør, unnskyld, hva betyr pikant? For det vet jeg. For det er man jo redd for. Fredrik? Jeg tror att svaret vårt blir at uh, det er gode krefter som forsøker å gjøre språket så, så spisfindig og nøyaktig som mulig, men dessverre så er det også mange som, uh, som jobber i motsatt retning og, og har som virke å bare lage blad. Maradon!